Дійшла справа до канцелярії Міністерського правління. Узяли Сосіпатра на допити в присутності київського архієпископа Рафаїла, заперечував свою провину Сусіпатр цілковито, викривав всілякі грішки архієпископові, а тих грішків Вілеріона було таки чимало. Суворий був він, і не стриманий, ні на крихту. Часто правлячи службу, лаявся він щонайогиднішими словами, мов капраль, який бив попів, суворо карав за найменшу провину, а сам виробляв казна що. З привісок до ікон зробив собі Ілеріон цукерницю, з церковним майном поводився як із власним. Любив архіере і випити, і погуляти. Навесні 1737 року виїхав він з цілою купою своїх прибічників за місто. Там уже раніше слуги понапинали ядки, а над ними маяли прапори і великий прапор, з яким ходять студенти. Там у таких ядках і почалося частування. Ну, спершу все було гаразд. І цілуваннячко, і обійманнячко, як у добрих друзів. А далі... Сп'янів скажено архієпископ. І ось раптом побачив він, як служник Ясинський не так вино розливає. Розлютувався страшенно. Наказав зараз же прикути Ясинського до гармати і тричі стрельнути. Розвіявся порох від пострілів, одв'язали Ясинського від гармати, та він оглух і збожеволів від страшної кари. Такі речі розказував Сосіпатр. Закінчилося слідство, закінчилося нічим. Не було в Віларіона певних доказів на Сосіпатра. Отже, наказав київський архієпископ Рафаїл Сосіпатрові не сваритися більше з своїм духовним владикою. Та як кару за неслухняність призначив сто поклонів. Запеклими ворогами стали тепер обидваченці. Почав Іллеріон і далі всілякі відомості про Сосіпатра збирати. Та спіткав його арешт, хвороба і кінець кінцем Печерська лавра. Було то чудового теплого осіннього дня 1738 року. Не міг уже сам ходити Іллеріон. Розбив його параліч. Тож наказав він служкам своїм Юськові Гарасимові, винести його на стільці в садок монастирський. Поставили служки стільця біля печер, одійшли сами трохи вбік, а їхній пан сидів, схиливши голову, пригадуючи довге своє життя чимало поставало в уяві чарівних картин минулого: Молоді літа, безжурне життя. далі... Монастир. Добре жилося там. І горілки, і риби, і всього іншого вдосталь. Згадав чорноку міщанку, перелази, вузеньку хвіртку монастирську. Зітхнув. Почав читати молитву, відганяти грішні привиди грішного минулого. А перед ним розтилалась чудова картина. Широкий, повноводий, могутній Дніпро тихо котив свої хвилі ген-ген далеко на південь. Взади вперед снували човни, чувся галас, сміх, співи, крики, а там, за Дніпром, широкий простір. Там десь і чернігів, там десь були кращі літа. А тепер, напівтруп, сидів. Леріон на стільці, і беззвучно шепотіли його уста чи молитви, чи прокльони, того б він і сам не сказав. Зі своєї келії вийшов старезний дід і ромонах Тимофій. Дрібненько, потихеньку ступаючи, підійшов він до архієпископа, склав руки, прохаючи благословити» та застигла в повітрі рука Іларіонова. Побачив він перед себе свого лютого ворога, Сосіпатра. Прийшов той на хворого, немічного архієрея подивитися, потішити себе. Та тепер, як побачив архієрея, схилив низько голову, юдаючи побожну, захоплену людину, підійшов Роблено смиренно під благословення. Скипів зараз же Іллоріон, схопив палицю від стільця і, згадуючи Сосіпатрову матір непристойними словами, замахнувся на нього. Мов, опечений, відскочив Сосіпатр від архієрея. Не влучив той у Сосіпатра. Розлютувався ще більше. Почав кричати служкам «Ей ви!» Ану, бийте його скурвого сина, він зрадник. Ось незабаром в Санкт-Петербурга мені його голову привезуть, а потім до Сусіпатра. Ти мене в Польщі називав блудником государиним. Неправда, не говорив я того. Бийте його злодюгу, бийте.